Të gjitha falënderimet më absolute i takon vetëm Zotit ton Allahu xhelle xjalaluhu. Për së ndrytiot lëvdatat, beqatit, mëshira Zotit xhelle xjalaluhu, tasdjdat e grumbulluara tek më i miri njerëzimit Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, bi shoktë të ti besnik mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastë dhe mbi gjithë muslimanat të cëlo të ende e ikin dhe pasojn rrugën e tij me të mirë deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit i Gjallëj, do të vazhdojmë në tematikën të cilën e hapëm në ligjëratat e kaluara, pas përfundimit të ciklit mbi ndërlidhjen në mes edukatës dhe akides, përmendom çon nga tematika të cilat duhet i trajtojmë neve si besimtar është edhe aja të sëllën e kasë sharu i bënë kajim e lëgjozije në mederi gjuhë e selikin si mbështetje tematike se kaluar, se njëriju nuk mund të të mu zhvesh nga gjunahi. Njëriju nuk mund të mu zhvendos në një halë prej haleve dhe me pretendu që tani në këtë zhvendosje dhe në këtë hipje dhe ngritje në këtë mesele, se ma ki nuk ka njështë për leshje dhe konflikt me Gjunahin. Pra, është me i gjmanë e lesonetit se njëriju nuk del nga Gjunahin. Nuk del nga, nga Gjunahin. Ma dje shekhe këll islamu të i mije, e logaritë mos veprimin e veprës së mirë Gjunahin, ma shumë se sa Gjunahin, indalumë. Pra, kur neve nuk veproj mirë në shikimin e Ahmed i më të i mijes, është ma Gjunahin, ma mëkatë se sa vetë mëkatë i cili është kategorie Gjunahin. Kështu që njëriju nëse më perceptimin e vetë mendon se e kalon këta dhe këta prej punve që janë të liga, atëherë nëse do me po gjynahin e vetë, edhe pëse ka s'ka mundës jasë pe kësaj më zhvesh, po, supozojmë se po mendon që ashtu, leta shikoje sa pun të mira si banë, sa urdha si zbaton, sa obligush mori, s'ka ta katë mi, mi grumbullu të gjitha, kjo është gjyna. Andaj njëriju, është abd gjunaqar për Allahut me s'ka mehale s'ka rrug dalje s'ka është e gdalje pasi s'ka është e gdalje atër duhet m'ju në nështruhe zgjireve kuranore i mënkajim e lëgjëzijet thot po në u prish trajtimi gjunait në prishet edhe raporti me Zotin të barek e vëtjale anë e thot duhet m'i shiku këto mëshahit skena kur ban gjuna qështë shikon Allah dhe qështë po shikon ti qështë po shikon Allah qështë po shikon ti dhe ajnë nëzitësi i qëllë është shejtani qëka po do me mëri në përmet këti gjunajt dhe kjo kretë është me suksesin e Zotit s'ka mundësi njeri ju me arritë këta me, me takatin dhe kudretin e vetë i mënkajim elgjauzije përmendi 4 shikime të dalalit të humbjes dhe pas tyre 4ve do t'i përmend shikimet e besimtarve karë që gjunahit. E para prej shikimeve të humbura ishte shikimi shtazarak, shikimi i gjunahit nga aspekti dhe këndvështrimi i instiktit. Pra, egzistojnë kategori të cilat në përmjet shpirtit vetë, gjunahot, qejfët, zbavitjet, ata nuk i shikojnë si gjuna, po i shikojnë si hisë, dhe kismete të kësaj bote do mësë doshmërishë du të më ngopë me topë. Anda i ndajti në kategori të kafshëve, si kurqeni, gomari, devja, ariju, derri, miju, e kështë me radhë nga kafshët e cilat dëshirojnë me më ngopë. Tëtë i mënkaj i melgjëzije, kështë kategoria shumë e ullëtë. Kategoria e ditë është kategoria e filozofave dhe mjekve të cilat thonë se gjuna nuk ka po ka dëmës dëshmori fizike. Të ata gjuna një është vetëm kur vendosët në dozën e të prume. Por të ata alkoholi nuk është si gjuna, po është se këtë pishë shumë ki dam. Dëmëto është në aspektin fizik dhe humbë le vërdi. Kur të bashkë amoralitet të ata, të ata nuk është amoralitet. Ajo është arritje qejfeve, përvec nëse kalon në dozë rezikohështë nga smundja të herë, ata thoi në modë e rikëto se e kësëmerar pasaj kategoria e trejt ishte kategoria atyre të cilet thonë qështu ka shkrujt Gjebërije Gjebër i thojnë dhunës dhe i thojnë nga dhnimi pra neve nga ka nga dhnit ka deri e s'ke na mundësime dalë për kësaj pra ne ka shkrujt zoti mu kanë qështu dhe pik kjo nga se ata caktimin e lidhin me me dhunën dhe diktatin dhe nuk e lidhin me ilmin Dësa e lisoneti, e beson caktimin me ilmin. Aje di, aje ka ditë se se ka mendohë dhe e ka shkrujtë. Dhe kategoria e 4 të humbërë shikimeve ndajgjënajit, është kategoria e tëre të cilët thoi, s'ka punë Allah ome neve. Në ka citë këtë dunja, në e ka zbritë librën, në e ka qupe nga mberin, banit që ka doni, dhe nuk përzijet, dhe nuk përzijet. Këta thoi, kush dhe mu po qafirë, Sunevan Allahu Musliman. Dhe kushdo mos mu bë mosliman, Sunevan Allahu kafir. Nga se ata thojnë se ne krijojm veprat tona dhe kjo në vetvete është kufur ndaj Allahu Jelle Jelle fi ula. Fadiba qayma al-jawziya, fahathi al-mashahidu kulluha lil-munharifin, kto katër shikime janë të devijuarve, të humbur. Dhe pasaj vazhdon me të shpjegue si sh si shikojnë besimtarët. Se si shikojnë besimtarët. A kjo është shumë në nësi. Nga se bil adhudadit të tebe jenul eshje. Me të kundërtat shikojnë sendet. Me të kundërtat shikojnë sendet. Nëse do të dikush, pëse s'dole drejtet të besimtarët? Pëse nuk dole? Se së ne kuptëm të besimtarëve, pa e pas paket. Pa e, pa e pas tru o borrin, nuk ngritët, kur gjo. Ande e shikojmë që shikojmë të humburit, që të largohësh prej asaj dhe të تدوهر طيبا قيم الجوزين مدارج السالكين فصل في مشهد الحكمة المشهد الخامس شكيمي باست إبار دا شكيمة أباسم طارب وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة كيو شكيمي بار إن يرزبط استقامة استو الزوار مشهد الحكمة شكيمي يرسيس Wa hua me shhedu hikmetillahi Fi të këdirihi Ala abdihi Ma ju bëghibuhu subhanahu Wa jekrahuhu Wa jelumuhu ju aqab alej Thot, Ivan Kajim el Gjozia Shikimi i pest I pari për besimtart Allah unabohë fër e këtëra Të cilë të shikojnë në hikmetin e Zotit Në urtsim e ti Thot, kjo shikimi i urtsis e Zotit Kure ka caktu për robin Që ta vepron Ata qka e urenë zoti Për ta Pra Allahu ta ka caktu me o një veper Aj e urenë atë veper Për një hikmet tjetër Nëse nuk e shikon Nuk e kuptom se ta ka caktue Të di me në kajim Elgjauzije Ua e këra hu hu Dhe Allahu zemro dhe hidro dhe me këtë veper ويعاقب عليه ذنوب برات وانه لو شاء لعصم منه ولا حال بينه وبينه ذu duhet me ditse me dash Allahu i ndon penges endon gjunoj qos hikmet i Zotit me dash Allahu s'na le me bojuna ka dash me bojuna po duhet me kuptu mir se pse ka dash me bojuna Kjo vlezër, kjo tematik I bënkajim e lgjëvzi e dhëtë Këtu ndahën kryesat Këtu ndahën njërzit Në qafira dhe besimtar Këtu dhëtë është ndahë iblisi për e ademi Këtu qëtu Iblisi ka bo gjuna Ademi bo një gjuna Shikimet e tyre ka ndalu Që ki i pari mu dëbu Për gjithmon nga rahmeti zotin arujt Dhe i diti mu më shiru Fetalak ka Adam, ademi murë të sa fjallë për Zotit dhe ju falati që da të jam të gësaj drysh e shikoj dhe da shikoj na thotë i bënkajim e gjëzio ennehu subhanahu la juqsa kasra thotë shikimi se Allahut nuk i bëhot gjuna kasran me dhun kërna bëjmë gjuna aj me me plot liri ka edhe shef edhe thot bane në kuptimin e kaderit bane por ti nuk nuk mundesh më shku kundër vullhetit aty sigurt që janë kaderit wa annahu la yakunu fil alami shay'un illa bimi'ati nuk ndodh diçka vetëm sa ai ka dhon leje ka dhon leje ala lahu al khalqu wal amr tbarakallahu rabbul alamin anukisht i zotit krijimi dhe urdhri shariatik i madh është allah zoti ibotrave wa haula yashhaduna an anallahi subhanahu lam yakhluq shay'an abatha kjo kategori dëshmojn por allahun se zoti nuk ka kriju diçka për më lut the subhanallah imadosh allah asni san nuk e ka caktuar për më lut edhe lut më tona edhe lut më tona Edhe hajgaret e tona që ne i bojna do të përzgjidhemi por ato hajgare po vet ajo hajgaria te Zoti nuk është lojë. Kjo është hikmet i madh. Mufini ibn Qayyim i thotë dhe këto mohabetë nuk i kupton vetëm së njeriu i cili ka në zemër sy. Ata shaka në sy vetëm këto ndoshta nuk morën me mor vesh këto mesela, ata shaka në zemër sy i morin vesh. Lojëja e on, zbavitja e on, arktimi i on, por nejse është arktim. Për ne ndoshta është edhe gjuna. Për neve do të logaritemi. Po vetë kjo loja, kur i ka dharë Allahun leje mu bo kjo loj, për ata nuk ka qenë loj. Pra i vetë i njëti veprim, për ti është loj, për ata joj nuk është loj. A dhe dhe thotë, këta kjo kategori, që janë besimtar, këta dëshmojnë se Allahun nuk ka kriju diçka për me lujtë. Kjo është e para. Dhe njerin ngritët në iman, dhe ta shofëm i te, shikimi i shtimit të imanit tu bojuna mund të shtojë imanin thotë andaj te janë shprehë se ato janë të moja në mënyrë ban qaima e gjuzje e shpëgon tu bojuna me të shtojë imanin si e shohme e para për disa është që kur dë, kur je ti të lutit je të lutit me bashqortën me fëmijën me shokët çfarë do loja çfarë ban zbavitesh kujtoje se çike ta takavon lej Allahu në çike loja jote për ta nuk është lojë ايسا طوليت اتهيت طوليت ده كيوش حكمة ايي ماض كيوش حكمة ايي ماض عزوتي جل جلاله وان له الحكمه البالغه في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعه ومسياه ده ساللهو نجدو تصكتيم قضاء القدر شر ذا خير جنا و ادريم اكو ني حكمه تماض Pra edhe gjuna qari kur ban gjuna, edhe kja firi kur ban kufrë, zote ka pas një hikmet. Edhe besimtari kur ban në sevabë, edhe i miri kur ban khajrë, Allah e ka një hikmet. Si kuptojnë të një zërletë, o shumë shtiri një kuptojnë. Tho di mën ka jimë e lëgjuzie, wa hikmetu bahiratun ta gjizul u kule anik i hatat e bikun hiha, thot një hikmet të shkëlqyër janë të dopta mendjet që ta përfshim këtë hikmet. Ka mundsi dikush me përfshi pse Allahu ka dhënë leje me bogjuna? Po, orvatje po, mirë po, hikmetë të blota, por veç Allahu që llo nuk i denash kusht. Wa takull al-ansum an at-ta'bir anha. Dëgjuat janë të paafta me shpreh pse Zoti ka dhënë leje me bogjuna? Ka dikush ndonjë gjuhë dikon që dimë na i shpjegoj pse Zoti ka dhënë leje me bogjuna? Veç një emër i Zotit ndaj jap neve me mundal. Al-Hakim i urt e dinaj që ku gjitha shof me te biseda në mes me laqeve dhe Allahu gjellu ala fe mas daru qada i hi ve qader i hi li ma je ggiduhu ve joskhetuhu ismuhu al-Hakim të gjitha qaderat dhe qadat caktimet dhe ato qa kan mendod dhe kan ndod të gjera të cilat Allahu ju rren kë rejt dëburojn për një emrit gjunahin për të iblisi krejtë buron për të një emër dhe Allah do në me shfaqë këtë emër hakim albab. i urt edhe njërës të menqër kjo ursi i katërullah njërës të menqër i katërullah vë qatë kale te ala li melakët i hi lemma kalu kur melakët i thanë Allah u gjellu ala e te gjalu fiha me ju fësidu fiha apo e vendos në tokë di kanë që ka me ba fësat shikodhe zër po flasin melakët janë të krijuara prej dritës. Kanë logikë të madhe. Kanë logikë të madhe. Ibadet të madhe. Pra, bashkimi logikës me ibadetin, njëri unë ngritët në? Në ku? Në melache. Ata janë vetë melache. Këta i thamë, pse pe banademin? i banademin? Që i thamë, u gjellu ala? Inni a'lem, malat a'lemun. Une dhja që ka ju nuk e dini. Me gjithat logikë, atë ibadet nuk ja u ka shpjegu. Pse nuk jo ka shpegu? Ibron ka imi dhëllë se s'ka në mundësi me kuptue. Andoj njeri ju duhet më ullë dhe me thonë, subhanë Allah. Sigur që thonë me subhanëke. Ti e i madhë. Pra me la që dhezër deshtën me dit një hikmet të kriimit ademi. Qy shpeban? Ka me bo gjuna? Fesat ka me dërgjakun. Që ka një tha Allah u gjelë? Ja shpegoj? Nuk jo shpegoj. Tha une e di. Sa gjëra? Na dojna me, me zbulu. Pse e u bo që kjo? me låtës kanë pas aftësi me kuptue. Me se njeriu don një arrë ruka mundsi me depërtu në sifatat e Zotit xhelal xelalu, s'ka mundsi, e bëd. Todi ban qayma al-jawziya feli llahi subhanahu fi dhuhur al-maasi wal dhunub wal jaraim, Allahu jalla jalaluhu, në shfaqjen e gjunoave, rëbelimeve, krimeve, u terattu bi aatharha min al-ayat wal hikam. Dhe ajo që ka rezulton prej kryerjes së këtyre gjunoave, ka prej ajeteve dhe urtësive që ka i dinve që aj. Felillah, beshëm Allahum. Shfaqe i blisit, shfaqe e gjunaheve, kush e dipë se u bo? Sikur që njerëzit diskutojnë. Sikur mësta kish ba këtë i blis. Kish, kish me konë maleta, bo? Allahu Jellel ka dipë se ka bo. Thot, wa enwa'u të arrufati ila khalqihi wa tënwi'i ajati. Thot, Allahu Jellel ju në shfaqe në gjunaheve ka loje të njoftimit të ti me robërrit të ti. Supanë Allah. Allahu gjelluvala kërë ka kriju iblisin dhe e kalon me bo gjuna, dhe elea demi me bo gjuna, dhe i lenjes me bo gjuna, thot njoftohet në përmet këtëre gjunave me robërrit e vetë. Një qish njoftohet? Thot ta shqibane gjuna, apo do me maj njoftë edhe një citsi temën. Po, cilën? Gafur. Unë e fali si kur mështë t'i shkon në gjunaj që që kështë e njoftë Allah nga ky kanë di këti cilësie kësaj cilësie se në njef kur Allah u gjelon e një i në thotë robit e kam një cilësi po këtë cilësi dush me njoftë mas i të bahot krimi se së mundet mu, mu, mundje kjo ma vështi e më këthireti dhe fales dhe afuit përvesh nëse ndodhë gjunaj dhe unë në të koka dhe Allah u gjelon e thotë unë الجوزيه والتنويع اياته ظله اي بن التلويثه اياتت اي بن التلويثه اياتت ودلائل الى ربوبيته ووحدانيته والاهيته وحكمته وعزته وتمام ملكه وكمال قدرته ثت نشفات الجناه وكا ارغمنت تتجنور اي زت ربوبيه kështë e ka rububien, aj. Dhe aj se është nja wahdanija, wa o ilahijetihi, dhe aj merito në të agroë, dhe urëcija e ti, dhe izja e ti, shumë e madhështë, a izë është lërëci e parëzistushme. Pastaj, o temami mulkihi, dhe se pushtetin e ka të plotë, pushtetin e ka të plotë, dhe kudretin e ka apsolutë, wa ihata ilmuhi ma yashhaduhu ulul basail ayana bibasail qulubihim wa sa ay e ka perfshi universin me dije dhe kta e shofi njerzit me zemra kush ka zemër me sy kta e shef pastaj thot fe yaquluna dok ta thon robana ma khalaqta hadha batilan ozot kta nuk e kriju nuk e ki kriju per batel Hashiko 2000 ku të bëj xhuna, aty patjetër kimë bëj xuna. Çka thonim ne hazmi, mirë po as çka se xhuna. Në shpeshari shoh me xhuna të tjerëve, u xhuna tona nuk i shoh. Me Allahun avof me po tona dhe boi istighfar për tyra. Dhe mu ngrit në shkallët e istighfar. Andaj libr nga e cila na po shtjelloj e ka emrin Medarec. Medarec. Çka Shka më daric? Shkallë. Medarec us salikin, shkallët e njerëzve të udhëzuar. Bejnë i jakën e abudu wa i jakën e staim duke unë gjitë në bishkallët e ty të adhurojmë dhe vetëm për i teje ndihim, kërkojmë ajeti madhë kuptimet e mdoja in hie illa hikmetu ke lbahira wa ajetu ke dhahira gjithë shka ndodhë me hikmetin Allahut të shkëllqyër dhe ajetet e ti të tita, qarta fe kemmin ajetin minel ardi bejinetun delletun ala Allah se ajeti në tok argumenton për Zotin se argumenti në tok dëshmon për Zotin wa ala sidqë i rusuli për vërcetsin e pengamerve të ti wa ala enne likaehu haq dhe se takimi me Zotin është haq thasht, paramendoj e tin nga gjunahot i bun kaimi thot prej argumentive të gjunahot e është se takimi me Allahon është haq Këto gjinohësh e shoqëron tok, krime, zullume, padrejtësi, fesat, marrje të haçeve, marrje të, të të drejtave, shkelje në përkambje, përdhosje, cenim e kërsimme të padrejta. Ketë këto këto mendoni kanë më shku huaj? Më me mendu që është ulum për Zotin. Andai Allahu ka thana wa ma rabbuke bi dhallam. Zoti zban zullum. Gjinohët ona të gjitha do të prezentohen para Zotit Xhelal Xelali. Andai kur ban gjinohëtat ibn qaim al-juzila të kujtohet se kë mund të takojmë mu Allahun. Të ka shku ndër mërë në kështu ndër njëarë Banë gjuna dhe dhu O, subhanë Allah, kur të akona me Zotin Që ka baj Kjo është ajët që ka E thëdi për në kajim e lëgjëzije Këne sebepu ha Me asu bëni Adem Ve dhënubuhum Ke ajëtihi fi igraqi qawmi nuh Të të shikoj ajëtën e Zotit Në fundosjen e poplit të nuhit Wa ului lëmai Ala ruusi lëgjibali Hatë të agëraqa gjemija ahlë lërdi Wa Thëtë kur ungrit ujë në shkallët e kodrave të larta dhe i fundosit të gjithë banorët e tokës, përveç besim të arve. Kjo çka argumenton? Kudrejtin e Zotit. Dhe ajo se takhimo është hakë. Ku? Nuhi, 950 viti ju thonë të poplit vetë. O popën, mos një me gjunajë se të takhojmë Zotit. Mosni me gjunae se ka dënim Mosni me gjunae se rëbelimin dhe i Zotit dhe shumirad Istakfiru robbekum Thumë me tubu i lej Kërkoni falje, kërkoni të ubet e Zotit juve Unë inje e khafu Aleikum adheb Po tut në për juve të ju zbritin dhe një azab Ata banin hajgare Dhe kur të ndodhe Ana të ashe lezojmë si histori Që ka ndodhe Dhe ka përmbi i Zotit ju një lëvara Të zhjith rëbelat dhe i Zotit Kjo të ashtoni manim sa Allahu e mban fjallën Allahu e mban fjallën pas e do t'i përnë kajjim e ljëzije fa kam fi dhalike min ajetin wa ibratin wa dalaletin bakjetin ala me mërrit duhur sa fakti sa mësimi, sa ajeti kam bet preja të her në dhe gjitha kora do të mbese qështja e poplit të nuhit dhalika, wa ke dhalike ihlaku kaumi adin vë të mud kështu edhe popli i adit dhe themudit. Kemi mordë dhe njarë i bret, a e din i vlezër sa për sëritet në Kur'an, ka u me nuhin vë adin vë themud, popli nuhit adit dhe themudit, popli nuhit adit dhe themudit, pëse i për sërit Zotit? Ojo oh, njerës tërë, I, i kum fundos njëzë shka më ka më bëjë gjuna, ju shka për menon, që shek i një mësi me muë? كيوش كوجدرتي ماده زوتي تباركه وتعالى وكم له من ايه في فرعون وقومه صا ايات تيك اللهو نجهشتين الفراعني والقبله تتي من حيث بعث موسى عليه الصلاه والسلام اليهم بل قبل ما بعثه الى حين اغراقهم كره درغاي موسى تك فرعوني ماده ده بارا دغيمت موسى عليه الصلاه والسلام لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الايات والاجائب mësë mu paskon gjinahet e firavunit dhe poplit vet s'kishin ndal argumentet e Zotit në shfaqe pra mësë mu kon kufri firavunit dhe gjinahet e tëre s'kishin ndal lisajete cilat janë ata ajete? s'kish pos Musa s'kish pos fakte, të vrati si shqat deti ha? këtë i bënkajim el gjozi vë fit të vrati enë Allah e Teala kalleli Musa të dhëtë në të vrat figuron Se Allahu Gjellu Aleka thënë Musës Idhëb ila firavnë Shkote firavni Fe inni se u kassi kalbë Se unë do t'ja ngurëtsoj zemrën ati U emna'hu minë anil imani Dhe ta pëngojnë nga imani Subhanallah iladhim Në të vratë të dhe bënë kajimi në faqe 400 medariju e salikin Vëllimi parë Shkote firavni se do t'ja ngurëtsoj zemrën Selam e besuë Pse? li ozhera ayati wa ajayi bi misr c'tishfaqi ayetatimi dhe cudiratimi ne egipt tishfaqi allah cudirat wa kadhalika fa'ala subhanahu ksto edhe ndodhi dhe bari allah jallahu ala fa ozhera min ayatihi wa ajayi bihi bisababi dhunubi fir'aun wa qawmihi ma ozher allah i shfaqi faktet e ti dhe ayatet e tij nga kufri da, i faraunit dhe popullit të tij. Wakadhalik izharuhu subhanahu ma adhharahu min ja'l an-nar bardan wa salama li Ibrahim alayhi salatu wa salam. Kjo thot ndodhi me Ibrahimin alayhi salatu wa salam kur e bani zjarrin. Ftoft dhe paqe. Pse? Thot bisabbi dhunub qawmih. Nga gjunat e popullit vet. Thot ibn qaym al-jawziy hatta sara tilka ayat wa hatta nal ibrahim biha ja ma, ma naala min hikma min kamal al khula fod ibn qayime nga gjunahet e popullit te ibrahimit rezultoi ibrahimi u bom me zotit a kuptot nje ulsi ibn qayimi por vatet me nje ulsi pse pse ndodhin gjunahet edhe pse që këta din, në fillim e pranoi se kta edin në mënyrë të plotë vet zoti por neve mund thot mundoremi mi shfash pa kato Gjunat e poplit të Ibrahimit Ishin shkaku që Ibrahimi Sot mu qujtë Khalilullah Si konflikti i madh E bani ata me gjujt në zjarë E kur e gjujti në zjarë I erë Gjibrili i tha A duhet diqka me të ndihmu Tha jo Se e kam Allahun Allahu e shkrujti Khalil Khalil I dashur i Zotit Adë e thotë më smukon gjunaj I poplit të Ibrahimi të shkish ndodhë kjo <tod> o këdhalika ma hasallën lirrusuli minë alkeramëti walmenzilëti wal zulfët qështë që qështë edhe me përgëmbertë të tjerë qështë qështë kanë aritë kerama në dërë po zhitë afrën të Zotë i Gjellë Njelaluhu wal wajahëtu ndë dhe në janë bohë me autoritet të Zotë i Gjellë Njelaluhu bi sebepi sabrihim nga sabri që e kanë tregu kër shië mundimeve të popujve të tjerë. Çysh është bo Muhamedi, sasallallahu aleyhi وسالام. Nga se ka pas fatin me jetu me Abu Jahlin, Ebu Lahibin, Umay ibn Khalefin dhe me ata tawaqit e kohës sonë, ne ka bo sabër kërchytere dhe Allahu xh aljalahu i ka dhon tie ala khuluqin azim, një më i mirë në vërtetë. اذى الذين قاموا بالجوزيه والا محاربتهم لهم ومؤاداتهم ذا كان ضروا ارامسي ارامست ذات الجلاله فاصايث وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والاولياء والاصفياء من بني ادم بسبب صبرهم على اذى بني ادم من اهل المعاصي والظلم ومجاهدتهم في الله كوبتوني كتو حكمهت ذات الجلاله Ti kuptojna qështu që ishë janë, që kanë kuptu këtë njërës të mloj? Thot, kështu edhe gjunahot janë shkak që disa njërës të bëhen evliatë Allahot, disa tjërë të bëhen shuheda, të desin rukë të Allahu, gjelë, gjelë, gjelë, disa të pastrohen, ësfija, të të ciltrohen. Thot, kretë kjo nga sabri, kërëshi zulumit të lojit të tyrë nga beni edhe. E qëtë Allaho një zulum qarë? për t'i bëhët disa njërzit pëstër. A kuptut? E ngritë allohë një zulum qarë, që a i t'i bëhën zulum që t'i merë allohë disa, shëhide në përmet këti zulum qari, dhe njërzit të ciltër dhe të pëstër dhe t'ja ungritë pozitat të zoti të bare kjo t'ale. A e kuptut se e le allohë gjënojnë, që t'dole këtjetëri, që t'bohët këtjetëri i mirë, pasaj thotë, Wa filla, dhe të luftohet për i të Allahot dhe të hamuluhum eqlihi min a'daihi ma hua bi ayni hi dhe të ndohë prej zullumit qka është për parasive të zotit dhe ilmit të ti subhar Allah kitë kjo vlezer dhe njëherë neve kër diskutojna qa po boha, qa po ndohë ku a muslimant nëse na po kena dhimët nëse na Për po, pak që apo shofëmi, po diskutojmë që po pahët po po me musliman. Dhe zërket, kjo ndodhë para svive të Zotit. A kjo është e pa. Dhe a i ka urëcin këta. Njëri ju duhet mu strehu të urëcija e ti, a i e din. A i din që ka po pahët në gjellë e gjelalu hu. Ne i vejt vishë duhet me bëhët që që ka në takon, me e vepruhe. Westi hkaku hum bidhali kërrifat e të dërrajat. Sabri i njerëzve të mirë, kërshizullumit në ilmë të Zot كتاغريطن ت الله تبارك وتعالى الى غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم وكان من سببها تقدير ما يبغضه الله يسقطه وكان ذلك محض الحكمه لما يترتب عليه مما هو احب اليه واثر عنده من فوته بتقdir عدم المعصيه طبقا قيمه الشمطيره për elëvërdijve dhe dobijve dhe hikmeteve, të cilat ndodhin karxhixjunaheve, nuk kishin ndodhmës me ekzistoj gjinahi. Pra, mos me ekzistoj gjinahi, zdalimiri. Mos me ekzistoj zullumi, zdal viktimë. Mos me ekzistue zullumi, zdal shuhadat, euliat, njerëz të mirë të Allahut te bareke we taala, we yakfi min hadha mithalun wahid, fadiban qayime, po e jap një shembull që mjafton. لا كبتوا ده ما شوم با يابني شيمبول تشو ميافتم وهو انه لولا المعصيه من ابي البشر باكله من الشجره فتسكر مستهانت بابا نيرزيميت پيمن اندالوار لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى فتسكر مستهانت ادمي پيمن zdo të ndodhë të shaka ndodhë prej gjërave të mira që ka i kada është Allahu Jelle Gjellaluhu cilat janë atër? i nëmroni bënkajim e lëgjuzia min imtihani khalqihi e të klifihim e para mos me pas hongër pej mëna dhemi s'kish ndodhë nga rkesa si shmikon nësot në gjami musliman si shmikon nësot besimtart të krenum me besimin se na nuk jena si që fart se na nuk jena si gjahilë se si jena si nga këndohë, nga hikmeti i shumë mija vjeqare kure ka hongër ademi pejmon që sot ti thush, unë jam musliman këtë jetëris është imtihan Allah në ka sëpravu edhe në ka shti në test, këtë kjo këndohë atje, thot vë ivseli rusulihi vë inzeli kutubi mës me pas hongër pejmon ademi s'kishin ardhë pejnë nga mërë dhe s'ishin zribë zrib, librat shiko qëfar hikmetet mërë javlezer mësë me pasë hunger pejma na dhejme, sot së kish pasë Koran Alhamdulillahi rabbil alamin wa l'aqibatu lil mutëqim Allahu iqeluja këto këtë ajetët, për kënë i ka zbrijtë, për neve mësë me pasë hunger pejma na dhejme, sot nuk ishim nuk ishim këtë ajetët, nuk të të lezomit, nuk dheshën kënatësijja dhe lezëtët e athurime nuk dhe të të ishim pëse nësë së kish pasë gjuna, të odjëpë në qëjim elgjëvzija, wa idhëharu ajatihi, wa ajaibihi, wa tenuiuha, wa tasrivuha, wa ikramu eulijaihi, wa ihanetu a'daihi. Tëtë Allahu, sikur mështë të kishë hangër pëjmon, ademi, dhe përsa Allah e ka caktu, nuk do të dilshin ajetet e Zotit, nuk do të ndëron të kanë, bit e ti, e ademit, me, me iman dhe eulijalëk, dhe nuk do të nënshmon të armëqt, wa dhuhuri adlihi wa fadlihi wa izzatihi wa intiqamihi fadma hangman e pemos u shfaq drejtësia e Zotit kush ban gjuna e merr shpërblimin u shfaq fadli Zotit merita e tij ta fal u shfaq krenaria e tij u shfaq hakmoria e tij u shfaq falja e tij magfireti i tij na wa hilmuhu wa safhuhu u shfaq tolerancë e zotit, u shfaq butësia e tina, vë dhuhuru me një ja abuduhu vë juhibbuhu. Me hangë më në pëjmës, u shfaq një një kryes që ka e donë Allahun dhe i ban i badet atina. Sot që na ti falë namazin, dhe e donë Allahun dhe i ban i badet ati, ka që një shkak që e ka provoku këta sot, adhe është gjunah i ademit, që ti sot ti eshi ngarkun, e ta adurosh Zotin e ta dush Allahun Xhel Xelalu. Kur të përfundojmë me të gjitha mëshahit, me të gjitha shikimit e e xhunait, të krijohet ndjenja se xhunat e penduara prej tyre kanë gjenin fadalit e Zotit mbi tyre. Kan gjen begati e Zotit mbi tyre. Kur të përfundojna nga shikimet se si duhet veshtari me shikuj xhunajin, kimë thon për disa xhunaja i madhë është Allahu që e ka caktu këtë gjuna të ma caktoj e këtë të ubet ngrit në manalt se si shakon nësë për paskon gjuna andaj kër e diskuton i bën kajini që të qështja e pengamberdhe a munën me gabu asë munën me gabu qëka thot qëka thot thot hadithi pengamberi sësëllem Allahu gzot me të uben e robit a munën me privu e pengamberin për kësaj kini dhe gju këtë hadithin i hump një jetë në shkretin, drejja, ushimi, pija. Shtrrihet me vdekje, i gjën. Sot Allahu gëzohet më shumë se çikë me njerin kur pendohet për gjunait. E Muhamedi thotë, çiket gzim, amunat më pas Abdullahi, e Hassani, e Hiseli, e sekomo Ahmedi sallallahu alaihi wasallam. Mosu mu gëzuon Zoti near me Muhamedi alaihi salatu sallam jo, kam u gëzu andaj niti që nëherë në ditë ka kërku falje pengamberi së selëm që takëzoj e Zotin e veqë e le gjelalu takëzoj Allahun të barëke dhe për të shfaq këkëzimi Zotin e du të mu po gjuna e du të mu po të tove të di përnë kajimi Allah më shiroft o Jakubu bë maradihi bejne a'daihi fideri li ptila i o limtihan thotë mësë me pas hongër pëjman ademi besimtari së kishë mujt me tregu në mesin e armijg Jamë robë i Zotë i Gjellë Gjellalu nuk ju dëgjëjuve. Këta e do në Allahu Gjellu Vahala. Sigur një ditë për ditë dhe pengamberi së sellem e panë njeri nga sahabët e ti duke shku të kërmiçt në luftë dhe filloj më krenuaj më atë kalin e vetë në kalorim dhe me të madhë u majtë, thë pengamberi së sellem, që ta e urrejnë Allahu Gjellë Gjellalu hu. Përvesh qëto që është pa me shka urrejnë, Allah nuk do di kush mullazdruhe nuk do mullazdruhe, që ka pëllazdruhe është, unë e ti kumë do në krejtë tha vesh që tu e do, pse, nga kjo hikmetë, ka dhuj armigjve ka dhuj armigjve, se, unë jamaj cili e zbatoj atat të zoti gjellë gjellaluhu edhe pak në cimë e juve fe le u kuddira enë adem lemjekul minë shëgjara wa lemjekrujg minë lë gjenneti huve wa evladuhu lemjekun shëj ummin tilkë thot sikur supozohej se Ademi nuk e hангër pemën dhe nuk u dobun nga xheneti, kërren që të shka i përmendem s'kishin më çënë. A pas ka hikmët të madh se ka hангër pemën? Shumë hikmati më. Se sot dikush më çajt për Allah, me dashur Allah, nuk kanë moralshëm. Me thonë un jam i mirë, këta janë të këqij. Un nuk bëj moralitet këta bojnë, un e bëj iman këta bojnë kufër, un kam islam këta s'kan pedallimat i ka bó zoti angelu xhelalu kreite mejuna a adamit alayhis salatu was salam pas ai thot wala dhahara min al quwwati ila al fi'li ma kana kamina fi qalbi iblisa ya'lamuhu allah la ta'lamuhu al malaika sikur mst kishte ndod krijimi ademit nuk do delte ne zemren e iblis thaj çka dol çe melaçut nuk e dinin thot wala yemaytemiz khabithu al khalq min tayyibihim fot mos me pashen krijimi i ademit si shtë dallu i miri prej keqit. Wa lam tatim al mamlakatu haith lam ykun hunaka ikramu wa thawab wa uqubat wa ihana wa daru sa'adatin wa fadl wa daru shaqawatin wa adl. Fatshukkur mos do kishte hangër pemën ademit të ndaluar, s'kishte me ekzistue dhe s'kishte mu prit gjykimi madhështor që ka po pritet kurr. Ja këto gjykime speciale që ju tutën këta Gjikimi special me Zotin tonë gjellë gjellë ljuhu Që s'ka intervenime dhe palë të tretë, s'ka As palë të katët, as palë të pesë, vetëm Zotin gjellë gjellë Lej se bejnë e hu e bejnë e hu të rgjumen Gjëdë njëni vetë me Zotin Oma mu e më ka thonë filani se mire kam Hinnë në zjarë se sumë interesant Qishtapin nga mbërisë e sellem një ditë prej ditëve Dukë ja u shpegu se që qështë gjikimi Tha i mërë Allah u ditësa njërë zi I fudë ha, kjo është hekim thot, kitë që ki gjikim, s'kisht ndodh mësën përsa hunger payment e ademi, e ademi ka hunger payment që nësot tutmi dhe dridhmi që ka me ndodh dite në gjikimit ka me ndodh dhe qëka që është shumë e madhe, ka thënë Allah u gjellë u ala ata nuk e paramendojn që ka munit mi ndodh ata s'ka në mundësi me paramendu që ka munit mi ndodh kjo është shumë e madhe kitë kjo ka ndodh kure hunger payment dhe zulumçari ditë a ditës vetëm në tonë kur kam u kapë Allahu Gjellar Vdekin që ka qëjnë Quran? që ka qëjnë Vdekin? disa herë qënë motë përfundim, regull po disa herë qënë mënë hemur shumë që ditëshëm surët torë Allahu Gjellar Vdekin e ka qëjnë Arajb el Menun Menun o Vdekja përfundimi Arajb është kur njeri është i dyshim eri i buke Se di kur ka me ndodhë kja. Allahu gjele ka than, ata apo prejsin ra i bel me nun. A ka dënjani për juve që të që nuk, nuk i tu të qësajna? Këtë këtë veç, këtë desë. Allahu dhe që ta du me ditu ne. Që tu ne kam ju pruve. A dhe dhe ti përnë ka jim el gjovëzije. Kitë këtë s'kishin me ndodhë, mëse pas hangër, وكم في تسليط اوليائه على اعدائه وتصليط اعدائه على اوليائه والجمع بينهما في دار واحده وابتلاء بعضهم ببعض من حكمه بالغه ونعمه سابقه صوت صح حكمه زوت كادال شش كور مني فنت يكا فندوس اد ميتشتاف edhe armistë të vetë më bëhtë sopa ndërmjetë vetëi, këto i ngritë, këto i ullë. Subhanallah i ladhimë. Allah unë abohë për emishtë dhe ti. Me një vendë, njën i banë kufrë, njën i imanë, njën i gjuna, njën i zbanë gjuna. Kje urrinë ketë, kje urrinë ketë, tjetërinë. Khasmeni këtasamu fi rabbi himë. Dy khasmi janë khasmu për zotin e vetë. Po këtë polemikat? Për nga mbejri së sellem në namazin e në të Li makhtu li fefihi min el haqti bi idhnik In ne kele te hdi I tha o zot Polemikat qka i kanë njerëzit dërmet veti Udhëzom ti muhen nga jo qka Ti e di së është hak ha? Jo njerëzit që e din që është hak Ti e di së është hak Qa ti qom Muhamedi pe lutë Allah Kështë të shpallin me vetin gjoks I dhënde o zot Njerëz po polemizojnë Ti ullëzëm mu ka jo që ka ti e di që është haqë. A e ki lutë Allahun dhe njarë që shto? Lej shokët, lej dashamirt, lej miqë, lej duartë rëkitjet, lej lavdratar, lej mezlisët, ozët, ullëzëm në haqë, që ka ti e di që është haqë, ka mundë që i mu më pasë më shefë. Ki lutë dhe njarë që shto? Njerë i maj miru lutë ke që shto? Allahun abaf prej atërë të sëtë, e lutin Allahun gjellë lehë, جلى في اولى وتم فيها من حصول محبوب للرب وحمد لله من اهل السماواته وارضه وخضوع له وتذلل وتعبد وخشيه وافتقار اليه تصاح حكمه الذات كادل غجونات غجونات ذكر حمد الله حمده الله الذي هدانا Falëndërimë të i takojnë Allahu që në ka uzzu Ma kun në linaht të dhja Nësë kishmi mujtë mu uzzu Sikur më së ta kishë uzzu Nësë kishmi mujtë mu uzzu Sikur ajtë më së ta kishë uzzu E falëndërojnë thotë banorë të qieve Dhe të tokës Allahu në gjellë gjellalu Thotë i nënshëtrohen robrit Të dhellullun Thotë e ullin kokën O të abud Dhe i bajnë ibadet Allahu në gjelluara O khëshjetin u eftikarin i lejt por ulan daneshën e tregojnë Fukarallohin çka e kanë për ulen, dënesen, regojn, lukhin, kan zotin e vet, u anqisarun baina yadehi alla yajaluhum min a'da'i. Fadzkur baho xuna, ka Allahum, ozot, për njerëz që kanë lutin Allahun, o zot mos um ban prej armiqve tu. Por sa e ka caktu xuna. Të vëzërt këty janë renditi pse sa e caktu xuna. Kur të bashx xuna, lut Allah, o zot bona xuna, mos um ban prej armiqve tu se me me deba Allahu për armiqëve ka përfunduar çështja. Dorsa ka mundsië edhe të u bojëna, ende muko në hapësirat e Wilayetet Allahu xhelle jalalu. Thot: "Izhum yushahidunhum wi yushahidun khizlan Allahi lahum." Do se këta e kanë pa, muka, në paq, çka do muko, çka do më thon, muko në armikë Zotit. Pastaj thot: "Wa radahu anhum wa maqtahu lahum." Këta e din shumë mirë çka është me ta mos më mor Allahu me tie. La ju kellimuhum La ju nënduru ileyhim La ju zekkihim Allahu si shikon armiste vet Allahu nuk i pasrana ta Nuk flet me ta Zotin arrujt Mos me të shiku Zotin Dhe me than ka përmëndu që isha jote Je shkatruve Allahu në arrujt Allahu mos me të fol Ha shumë shumë shumë mesel arana Andaj Ibn Qajimi dhot Azapi maj madhi gjenem li Ve asht tëlli Sa Allah o thëtë që foli. E ka lëndë, thëtë kjo u, kjo shmange dënimin e e zjarët. Kër Allah o thëtë, ikhë se u fiha, hiqë më sëmë folni. Ato, jesë tarikhu në fiha. Allah o thëtë, dojnë me klith. Jesë tarikhë ku njeriu me gjithë gërklan e ndirat të keshën. Jesë tarikhë, rabbena, o zëtë, Allah o thëtë, më sëmë fol. Kjo është, Kuran i Zotë i Gjëllë Gjëllë. Andë e dhët, e ka caktu Gjënain, që një veli Allahut, prej për para, thëje, moë, Zotë, moë bësën pa për qëtënve. Kjo është urësia e Gjënajit. Wa ma e addelehum minë lë adheb, kje e diçka do me thënë me dënu, Zotë. Edhe të se ka shihutën imin. Thotë, wa kullu dhalike bimeshi eti hi, wa iradet i hi, wa të sarrufi hi, fi memleket i hi. Dhe Gj Sivet Zotit Me lejën e ti edhe në pushtetin e vet Fe eulia u ghumin Khashjeti khidhlanihi Khadi u në mushfikun Eulia të Zotit I ruhën dënimit Allahu gjellu Vala, dhe brengë, ala Dhe e kanë breng Ala e sheddi wëgjelin Ve aqdhame me khafetin O e temë me inkisar Me dridhjen më të madhe Frigën më të madhe Dhe për ullën më të madhe Ese e dinë së me kanë kanë pun Me kanë kanë pun Kër e kanë pa një ditë për e ditëve, në disa për e se levit, që i shëtë rasmetohet për një për të aliut, radiallahu hanë, se e kanë pa të morë avdes është sari tafë, është zverdhë, është zverdhë. E kanë thonë, ti zverdhë është nështë për zverdhëmi. Ka thonë në e di para kujtë jam të dalë. Kjo është këtë dalimi. A daj, morë mi avdes, si kuraj, njëti në avdes, një Sa një ka ditë para kujt po delë, para madhri sallahu të barëke vë të ala Fë idhara eti l-mela i këtu iblise vë ma gjara lehu të dhe bënë qajim e l-gjozije kërë shofin me l-aqët iblisin qëka ndodhë me ta vë haruta vë maruta vë dha atruu seha bëjnë e dhej rabbi të ala khuduën li adhameti kërë shofin me l-aqët qëka pëndodhë me iblisin pse, pse kërë për shofin me l-aqët iblisi ka qenë pre Kënë e minel gjinë një fefesa në emri rabbi, a i ka qenë prej gjinëve dhe dull nga emri i Zotit vetë. A i ju nëngri qatë që në alë, sa që urdhë dhe për ademi në përfshini dhe atë. Këtë këtë skenë e ponë me lëqëtë. Kër e ponë si qështë dëbojë Allah, shka ndodhë dhe me ta. Thëtë, ata fillun dhe dhe ma shumë madhuru, Allahun Gjellit Gjellaluhu. Mi ullë, Allah ma shumë, Zotit vetë Gjellewalë. Thëtë, h para adhametit Allahut duke e ull me dënes kokën vë stikanët në li izzëti duke u për ull para krenarisë ti vë khashjetën min ibadihi vë tërdi duke u rujt mos ti doboj edhe ata që doboj iblisin sa hikmeti madhë ka ndodhë në qilë dhe në tokë në tokë për e ibliave dhe pengamerve dhe njëzve të mirë në qilë me lasët i kanë ndronë nda ibo bekër ibn ebit dunja Rasmeton nga pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, se e ka pa Gjibrilin aleyhi salatu e selam duke qajt. Shok duke qajt. Ka thënë o Gjibril, a dhe ti qana. Ka thënë qishë mësë me qajt kure kumë pasha ka ba allahu me iblisin, ve ka në jetë abbet edhe ajba i kejba det. Ka mundës i allohëm dhe vionë, zotin arujt. Pasaj thotë, vë të dhellulen li hejbeti hi, ata ulen gjdo dit, para e, madhris thë lartësia e Allahut xhallahu xhallahu dhe ftiqaran ila ismtehu wrahmetih i thoin Allahu xhallahu ozot runa ozot mushirana u alim bi dhalika minnatu alaihim wa isanahu ilaihim wa takhsisun lahum bi fadlihi wa karamatih dha din njerzit e mirë semilsia kaq thën rahmeti zotit jo vetë për tërë edhe meloset edhe njerëz të mirë Kure shofin se Allahu ja ka mundësu mu bo musliman Mu kanë të nështrunda i Zotit Këta e dinë se ka mujt mu kanë ndryshe Andaj thonë Elhamdulillah Elhamdulillah Shqyqira Allahot Mir njohje Zotit se na kishme mujt Mu kanë prej Ebu Gjehlit Prej Ebu Lehebit رايف العوله بزوت ناروت وكذلك اولياءه المتقون اذا شاهدوا احوال اعدائه ومقته لهم وغضبه عليهم وخذلانه لهم ازداد خضوعا وذلا وافتقارا وانكسارا كشتو اش ادما اوليات بري نيرز كو ري شوفن ارميش تا الله جل جلاله سسيان بوستروا ياننشمو كتا اد ما شوم اشطوين عباده عند زوتيت كو ري شوفن جوناچارين Shiko subhanallah il adhim Transmetoni mammalikun e muwappa an etina Nga Isa ibn marjem Alehi salatu salam Ka than Lathën dhuru Mosi shikoni njerëzit Ke ennekum arbab Sikur ju te ishit zota O lakin un dhuru I lejhim ke ennekum ibad Mi po shikoni njerëzit si ku inni robj dhe ju Idhara ejte asie hum Kur ta shif gjuna qarën Pre tire thuj Elhamdulillah i ledhi a thani mim më pëtële Elhamdulillah që Allah mu më ka rujt nga e qëka ata i ka sëprovu Nga qëka thojna hm? A i shisha bëjka ki Jo Allah, mu në shtimu konë në e se më ketë se a i zote në rujt Allah me mora ta me qitë këta dhe ti me qitë atje Andaj, Isa tha, mu si shikoni njërë si ju më konë zota Allah u shikoni ashtu Allah u shikoni ashtu Po na kur ta shikoni në gjunacari, shka të të me thonë Në dashof me qish dhët mu shiku gjunacari të këshikimi i djetë me shhedur rahme shikimi rahmetit i mënkaimi thot i udhëzumi kur nuk e nënshman në gjunaqarim nga friga mos pëndrishohen gjengjet nga friga mos pëndrishohen gjengjet dhe nga friga e përfundimit shkathani i bënë reqepi Allah e mësheroft i sinqerti i ruët dhe i ka dron përfundimit i ruët dhe i ka dron përfundimit Pasatot Iban Qajim, El Gjauzije, wa bihi sti anëten, wa ileyhi inabëten, wa alehi të vakulen, thotë, kur ndodhin gjunahot, njerëzit e mirë dhe të devatëshëm, eshtojnë kërkimin e ndihë mësë prej Zotit, eshtojnë pëndimin të kaj, eshtojnë të vakulin, më bështetën të Zotit Gjellegjelalu, wa fihi rakbeten, wa minhu rahbeten, i jepën pas Allahot dhe kandronë prej tina, Alimu, u alimu ennehu la melgjëlehum minhu illa i lej Ata e din se skosht të rejë Kërë kumë përveç allahot Ata e din se ennehum laju I dhu hum min bësihi illa hua Ata e din se nga dënimi zotit Së mundat mishpëtu kërë kush përveç Aja Pe për nga meri sallallahu a.s. Qka thonë të? E u dhu biridake min sakhatik O zot Me kënëtësin tanë dhe rujum Nga idhrimi jotë Dhe prejteje Nga i teje prej, nda, nda, nda, nda, nda, nda, nda, Shtrehohëm të këti nga ti Nga ti këtë qëka i bje? Nga dënimi jo të këti Ku ki më shtrehohë? Kalla la wazar Ila rabbika jo ma idhin il mustakar Tha Allahu gjelesurën qyjama Thot njeri ju ka me hik Qëka të të Allahu? Jo, ku me hik? La wazar Ska ku me hik? La wazar Mbil të gjitha rrugët Ila rabbik Veshtë zoti jatë Veshtë zoti Jo, po pala më ndomos me pritaj. Pala më ndomos me prit. Me shkuti dikush ka, veç ai mund të shpëtoj, ai thot, jo jo, ik. Alloj na ruk. Pastaj thot: "Wa annahu la yunjihim min sakhatihi illa mardhatu, falfadlu biyadihi awwalan wa akhiran." Thot nuk i shpëton nga hidhrimi i Zotit vetëm se knacia e ti. Pra, nuk ka mundësi dikush më dal nga hidhrimi i Zotit vetëm se meriton muknaçaj me ta. Thot Ketë mirësia është ndorën e ti Filim e mbarim Si dojet dënon Si dojet mëshiron Vë hëdhihi këtëratun Mim bahri Hikmetihi lë muhitati Bi khelkihi vë emrihi Thot, Ketë këtë që ka përmendëm është një pik nga oceani Madh i urësime Në gjënaat e zotit Qaj ka caktua Ketë që ka përmendëm na? Për disa faqe E disa minuta Të dimë në kajimi Këtëra Pik, një pik nga oqeani urqive tjera pse allahu kalan mu bo gjuna pasaj thot wëll basiru ju tali ubi basirat i hi ma vara e thot e njeri me qëm le qikoje me këta qka e tregum tjerat ullu të shpia dhe meditoj këta që i ka përmin këj njëri iman zotin atakoft me ta me njështë të mir shiko pas kësajna pse allahu të la me bo gjuna dhe pësës për t'i qëtë hap t'azi që ka dhënë Ebu Abdullah el Kahtani me dit njërzit sa gjunahe i baj une një djetari ma adhjë ndëllusit nëse në mundëson Zotë i Gjellewati t'a shpjegohin po e zinë ti ka dhënë me dit njërzit sa i baj gjunahe une alot selam su mjep as gruja as gruja, as miku, as az, baba, as kur kush po ka dhënë këtë fadlën e ashtë sa i më kam lue qka që a i më kam lue e njerëzit e shikojnë përden e kujtoti që janë të këshirë pasër të të të ndë. Ata më përde, janë blokuve. Allahu ka zbrit përde. Si të tirë, si të tirë. Pasë të i thotë, fa jetë tali u ala ajaibimin hikmetihin latë më blugu ala ibaratu vë latë në alu hasësifa fa le të letë shikoje njëriju me zemër se sa hikmetën e ka Allahu kërë ka caktu më bëgjina fa të disa herë shpegimët سقان منسي مون برفشي مش برهيه فرامندا ابن قايم ذهد ديسة سين دا نوك موين مش بيقو چاة سكو حكميته تزوتي جل وعلا واما حظ العبد في نفسه وما يخصه من شهوده هذه الحكمة وبحسب استعداده وقوة بصيرته وكمال علمه ومعرفته بالله واسمائه وصفاته ومعرفته بحقوق الأبودية والربوبية وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم wa maqamun la yataaddahu wa la yatakhataahu wallahu al-muwaffiqu wal-mu'in dha thadi min qaym al-juz'in e përfundimin e këtij shikimi thot sa i përket robit në shikimin e kësaj kategorie të hikmetit thot ked mbarot sa është i përgatitur me shikim sa është i përgatitur me shikim wa quwwat basiratihi sa shikon zemra e tij larg pasaj thot ثقاين برزوتي ساي انف اللهون جل جلالو ساي انف اللهون تبارك وتعالى ساي انف صفاته ساي انف امرات امرات الله جل جلالو باس اي ثوت وما معرفته بحقوق العبوديه والربوبيه ساي نوف محاقه الله العبوديه والربوبيه باس اي ثوت وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم جدو بسيم تار ق هيس غشيكيمي كساينا njerëzit dalohën në, në shikime vë me kamu lajet e addahu dhe askush nuk e të i kalon pozitën që e ka caktu Allahu Gjellegjelalu hu mu Allahu jep sukses dhe aji ndihmon robrit të vetë lusmi Allahu Gjellegjelalu hu që Allahu të bare kjo vëtë ala në mundësën që të shikojnë në urtit e zotë i Gjellegjelalu hu në gjdove premë që ka ndodhë me neve në gjdo sendë që ka Allahu Gjellegjelalu në ka mundësu që të jemi vend dhe objekt i realizimeve te çollimeve te Zotit xhellal xhelal u lutim Allahu te bareke u teala te Allahu xhellal xhelal u tna mpunsim kuptu ayetat me kuptu hadithe te peyngaberit sallallahu alaihi wasallam abon me zemra te pasta me zemra te delira me zemra te cilet te adhurojn Zotin xhellal u ala ne nuk i bën shirk Allahu te bareke u teala qulu qouli hadha wastaghfirullaha lihi wa lakum fastaghfiruhu inhu huval ghafurrahim walhamdulillahirabbil alamin